Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang terus kita ucapkan dari lisan kita Tidak akan terhentinya Kepada zat yang maha hidup Zat yang berdiri sendiri Zat yang maha melihat Maha mendengar Maha mampu mengerjakan apa yang dia ingin lakukan Zat yang kalau ingin melakukan sesuatu Hanya mengatakan jadi maka jadilah zat yang telah menciptakan semua ini langit di bumi dan di kedalaman lautan dan tidak ada sekutu baginya tidak ada partner dalam masalah itu dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru kiai suri Tauladan dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan pasal 15 dari kitab Minhajul Muslim, wali Allah dan karomahnya serta wali setan dengan tipu dayanya. Sudah saya jelaskan di awal-awal bab ini, pasal ini, wali Allah artinya orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah. Makin berusaha, makin berijtihad Makin dia paksakan diri Untuk mendekatkan diri kepada Allah Maksimal mengerjakan semua perintah Wajib ataupun sunnah Meninggalkan semua larangan Haram atau makruh Semuanya ditinggalkan Makin dia memaksakan diri dalam poin-poin ini Maka makin dekat dengan Allah Makin kental julukan wali Allah kepadanya Dan makin istiqamah Makin dia komitmen Bukan cuma sehari dua hari Dia pertahankan sampai bertahun-tahun Maka akan menghasilkan namanya Karamah Karamah ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan Kepada wali-walinya Orang yang sangat dekat dengannya Tapi wali-wali Allah ini Ulama memberikan kaedah Bahwasannya adalah orang-orang yang memang Betul-betul menjalankan agama ini Sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah Dan umumnya Orang yang menjadi wali Allah ini Tidak tahu kelebihan yang sedang Allah berikan itu Sampai Imam Syafi'ah Imam Allah mengatakan Kalau ada orang Yang terbang di udara Atau berjalan di atas air Lalu dia mengaku wali Allah Jangan percaya Kalau dia bilang saya wali Allah Jangan percaya Dan Kalaupun dia tidak mengaku, maka jangan kamu konis dia, jangan kamu anggap dia sebagai wali Allah sampai engkau telah memperhatikan anggota sujudnya, tujuh anggota sujud yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kalau sujudnya sudah seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, dahi dan hidung, dua telapak tangan, telapak tangannya semua rapat, dua lutut dan dua telapak kaki, semuanya seperti sunnah Nabi. Baru kamu percaya dia. Artinya Imam Syafi'i memberikan kaidah yang sederhana. Wali Allah itu adalah orang yang menciplak, ya, mengaplikasikan semua apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan dan dia tidak mengaku kalau dia wali Allah. Banyak orang Subhanallah mengaku-ngaku dan bahkan menggunakan, menunggangi beberapa keadaan untuk mendapatkan urusan duniawi. Berapa banyak orang-orang di Indonesia yang tidak bertanggung jawab semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak bisa rincikan satu-satu dan memang tidak perlu saya rincikan mereka siapa. Tapi banyak orang di antara mereka yang mengaku sebagai wali Allah. Baik dari lisannya sendiri atau dia sengaja memotivasi murid-muridnya untuk memanggilnya dengan julukan-julukan yang seakan-akan wali Allah. Lalu kemudian murid-muridnya menyebarkanlah berita, berita dusta. Tentang macam-macam hal yang tidak masuk di akal. Di antaranya ada yang mengaku, Wali Allah, saya sudah sampai pada tingkat waliullah. Atau murid muridnya mengatakan, Sampai saya berkomunikasi dengan Allah dan saya sudah dihilangkan kewajiban untuk ibadah. Sehingga mereka menganggap levelnya sudah sampai orang yang sangat dekat dengan Allah, Nggak perlu lagi sholat. Nggak perlu lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sudah sampai pada level wali. Ini dusta, penipuan. Dia tipu dirinya sendiri dan dia tipu masyarakat. Tujuan ujung-ujungnya adalah masalah duit karena ingin mendapatkan urusan dunia ini. Berabangnya orang diantara mereka yang mengaku sebagai waliullah padahal mereka menggunakan jin dan syaitan dalam mengobati orang. Padahal sebenarnya wali-wali Allah ini umumnya mereka tidak tahu karamahannya, tapi orang lain yang mengetahuinya. Orang lain yang mengetahuinya. Secara tidak sengaja mereka mengucapkan kata-kata yang memang benar Secara tidak sengaja mereka mendoakan orang-orang yang sedang sakit sembuh Seperti itu kejadiannya Tapi kalau secara khusus Maka ini umumnya Imam Syafi sudah memberikan kaedah tadi Nanti juga kita masih dalam dalil-dalil masalah wali Allah ini Ada juga wali syaitan dan tipu dayanya. Jadi ada orang-orang yang ditipu oleh syaitan Sehingga mereka bergantung pada syaitan itu. Dan mereka berani berpenampilan seperti orang-orang yang dekat dengan Allah. Tadi saya bilang. Misal di wilayah Indonesia ini mayoritas muslim. Maka mereka untuk mencari tenarnya dunia. Mencari uang, duit untuk kehidupan. Sumber penghasilan untuk mengisi perutnya dengan makanan. Maka mereka berani berpenampilan. Seperti penampilan para ulama-ulama Dengan imamah, dengan baju, dengan jubah Dengan beragam macam hal Bahkan ada yang berani sampai pada tingkat Meletakkan batu-batu panas di dahinya Supaya dahinya warna hitam Tampil di tengah-tengah masyarakat Tapi mereka pendusta yang nyata Ada beberapa orang bahkan saya lihat sendiri Cuplikannya yang luar biasa Sangat jauh dari agama Ngawur ngomongnya Tapi dianggap waliyullah ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang mengaku sebagai orang yang mendemui Jibril langsung, ada yang mengaku begini dan begitu. Ini semua perusahaan yang luar biasa yang harus diluruskan. Jadi bukan seperti itu wali Allah, tapi itu adalah wali-wali syaitan justru. Ada orang bahkan mendapatkan di salah satu wilayah di Indonesia ini, banyak pejabat yang datang meminta bantuan agar bisa mendapatkan jabatan. Lalu diberikan air, diberikan ini, diberikan keris, diberikan segala macam. Tapi penampilannya seperti kiai. Ternyata dia dukun. Waktu dia meninggal, ditemukan ada satu kamar di rumahnya. Dan ini kebongkar pada saat itu. Sampai keluarganya, istri anaknya pun kaget. Ruangan itu selama dia hidup gak boleh orang yang masuk. Gak boleh ada orang yang masuk. Waktu dibuka ditemukan banyak lembaran-lembaran Al-Quran. Yang penuh dengan bau kencing dan berserakan di lantai. Salah satu syarat syaitan Supaya dia bisa tenar Supaya dia bisa mendapatkan duit dari orang-orang yang minta jabatan Dia harus menghina Al-Quran Al-Quran disobek, dikencingin sama dia Baru ditaruh di ruangan tersebut Bau sekali penuh dengan kertas-kertas Al-Quran -kertas Dan ini kejadian nyata Di salah satu wilayah di Indonesia Saya sudah bilang tradisi saya, saya tidak akan sebutkan nama Dan tidak sebutkan juga di mana lokasinya Intinya itu ada Dan banyak orang-orang yang seperti ini tidak bertanggung jawab tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka menunggangi Istilah waliullah ini Untuk bisa Untuk bisa mendapatkan Kelebihan dunia saja Wali-wali Allah ini Mereka sama sekali tidak berurusan sama dunia Kita lihat Umar bin Khattab Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan Beliau pernah mengirim pasukan Kemudian beliau tiba-tiba Naik di atas limber lalu berkata Wahai pasukanku naiklah ke atas gunung. Aturlah strategi di atas gunung. Orang-orang yang sedang hadir di masjid waktu itu mendengarkan khutbahnya. Kebetulan waktu itu hari Jumat, tidak mengerti apa yang dimasukkan oleh Umar bin Khattab. Ternyata pada saat pasukannya pulang, pasukan Rasulullah. Waktu pasukannya pulang, mereka mengaku mengatakan wahai Amir Muminin, kami mendengar suara Anda waktu kami di kancah peperangan. Kami hampir saja dikalahkan oleh musuh Dan kami tiba-tiba mendengarkan suara anda di kanca peperangan Mengatakan wahai pasukanku naiklah ke atas gunung Umar pun pada saat ditanya Umar mengatakan Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin mengucapkan kalimat tersebut Jadi bukan Umar bilang oh iya memang saya yang mengucapkan Supaya suara saya sampai ke kanca peperangan Tidak Umar tidak tahu kenapa dia mau mengucapkan kalimat itu dan ternyata suara itu Allah perdengarkan di kancam peperangan dan akhirnya membuat pasukan Umar bin Khattab berhasil menang, ...setelah naik ke atas bukit tertinggi kemudian memperbaiki strategi mereka lalu kemudian menyerang lagi ke bawah. Ini contohnya misal. Tapi kalau orang-orang yang mengaku ya, menemukan ini dan menemukan itu dan paling banyak ini, Subhanallah mereka sendiri ditipu oleh syaitan mengatakan ada berita-berita gaib -berita yang datang kepada mereka mendengarkan suara. Seorang salafus salih dari tabi'in Lagi sholat malam Lagi khusyuk sholat Tiba-tiba di tembok rumahnya ada cahaya putih Tiba-tiba Ada cahaya yang sangat terang Lalu dia dengar suara Suara itu mengatakan Wahai fulan Saya sudah tahu kejujuranmu beribadah kepada aku Maka sekarang aku maafkan kamu dari ibadah Tidak usah sholat Kamu sekarang sudah boleh tidak sholat Maka dia bilang Aku langsung mengatakan A'udubillahi mina dalam solatku dan tiba-tiba hilang cahaya dan suara itu. Lalu selesai salam dia mengatakan Aku sangat yakin itu dari syaitan karena Nabi Muhammad SAW sampai wafat tidak pernah meninggalkan solat. Bagaimana bisa digugurkan solat dari saya? Gak mungkin. Maka dia tahu dari syaitan. Bayangkan sampai syaitan menipu dengan cara seperti itu keluar cahaya terang di ruangan dia solat dan keluar suara dari tembok itu sampai pada tingkat seperti itu mereka menipu tapi orang mukmin tahu punya panduan wahyu tidak sembarangan percaya mereka harus menggunakan akal sehat mereka dan Rasulullah SAW adalah kiai suri taruhan kita yang paling baik untuk dicontohi Nabi SAW teman-teman sekalian waktu mau pergi haji dan umroh ke Mekah beliau menunggangi unta dan jalan tiga hari ke Mekah Bagaimana bisa ada orang di Indonesia mengaku Waliyullah terbang ke Mekah katanya Sudah baru pulang umrah atau baru pulang haji Tidak pakai pesawat Dari mana ini Nabi SAW saya tidak bisa Nabi itu Israq Mi'raj Bisa naik burak, datang burak Membawanya bukan cuma ke Palestine Ke ke, ke, ke langit, menembus langit Yang Allah mengatakan jaraknya 50 ribu tahun Ditembus oleh Nabi SAW Tapi umrah, haji Beliau naik unta. Kalau memang anda bisa... Nabi SAW lebih pantas. Masa anda lebih hebat dari Nabi? Nggak mungkin itu. Yang lucunya lagi... Mereka kadang-kadang di hari Jumat bilang... Saya baru pulang solat Jumat dari Mekah. Padahal itu masih waktu siang di Indonesia. Saudi mundur empat jam. Belum Jumat di sana. Ini luar biasa. Bahkan kasus terjadi ada ada seseorang di antara mereka yang buka pengajian. mengatasnamakan pengajian dan menggunakan tenaga jin... Untuk mengumpulin orang-orang Untuk menyampaikan supaya orang-orang itu terpengaruh Dan mereka Mengirim orang Kalau ada di antara pejabat-pejabat yang hadir Pernah ada satu jenderal kasusnya pergi haji Tertumpah sambal di baju ihramnya. Kasus nyata terjadi di Jakarta Kemudian pada saat itu Dia pulang Lalu si dukun ini yang mengaku sebagai guru Atau kiai Mengatasnamakan agama Semoga Allah berikan hidayah dia mengatakan anda waktu di Arafah sempat tertumpah sambal di bajunya. Baju ihramnya. Kata jentralnya bagaimana anda bisa tahu. Dia bilang saya juga hadir kok pada saat itu. Padahal dia ada syaitan. Yang menjadi khadam pembantu dia. Yang melaporkan apa yang dia inginkan. Lalu diberikan tumbal. Orang-orang ini banyak tidak mengerti yang awam. Oh berarti hebat nih. Benar-benar hadir di sana. Dia bilang saya lihat anda. Anda enggak lihat saya. Nah ini luar biasa. Teman-teman sekalian. Kalau ilmu kebal Mandi dengan bunga Menggunakan tenaga jin semuanya Itu ada Maka Allah akan mengajarkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW Dan sahabat-sahabat akan gunakan Itu ilmu tenaga dalam di perang badar Di perang uhud Terpental semua musuh Tapi di perang uhud Nabi SAW kena pedang Pundak sebelah kanannya Yang beliau mengatakan dalam hadis Bukhari Saya rasakan sakitnya sebulan Kening beliau sempat berdarah kerana topi besinya sempat dihantam pedang. Dan pedang itu melengket di kepala di topi kepala beliau. Ya topi besinya. Sampai membuat keningnya berdarah. Gigi beliau sempat pecah. Bagaimana ada orang yang mengaku itu bisa. Bagian daripada Islam. Subhanallah. Rata-rata orang-orang yang belajar tenaga dalam. Begitu dirukia. Kesurupan semuanya. Muntah-muntah semua. Saya sudah pernah undang di sini Ustaz Sahal. Untuk bisa me me menyeduhkan kepada jemaah bagaimana rukia dan bagaimana mempraktikannya. Dan itu sangat luar biasa. Gitu. Kita punya patokan sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita sedang membahas wali-wali Allah yang benar, yang memang mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti wahyu. Terakhir yang kita bahas adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwaidkan Imam Bukhari nomor 6502 oleh yang berikan buku ada di 130. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan man adali waliyan hadits qudsi ya nabi SAW bersabda allah berfirman man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu alai wa abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'uhu sam'ahu bihi wa basaruhu bihi waydahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'uti yanahu wa la in yang memusuhi wali waliku orang yang dekat denganku mengikuti wahyuku, apa yang dicontohkan oleh nabiku seperti itu maknanya Maka sungguh aku telah memaklumkan peperangan terhadapnya. Aku iklankan peperangan. Allah akan memeranginya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Salat, zakat, puasa Ramadan, haji. Itu Allah paling cintai. Bagaimana bisa ada orang mengaku waliullah bubur padanya perintah salat? Enggak mungkin hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya apabila aku telah mencintainya aku akan menjadi penjaga pendengarannya yang dengannya ia mendengar menjadi penjaga penglihatannya yang dengannya ia akan melihat menjaga, menjadi penjaga tangannya yang dengannya ia berbuat dan menjadi penjaga kakinya yang dengannya ia berjalan jika ia minta kepadaku niscaya aku beri dan jika ia meminta perlindungan kepadaku niscaya aku melindunginya. Jadi di sini kasusnya adalah mengikuti apa yang Allah inginkan. Yang wajib diutamakan lalu kemudian Allah mengatakan dalam hadis khusus ini lalu dia sempurnakan dengan sunnah-sunnah. Dia ikuti dengan sunnah-sunnah. Nah sunnah-sunnah di sini semuanya amal sunnah dikerjakan. Nah Firmannya juga dalam hadis kudsi yang lain Hadis ini Riwayat Bukhari nomor 2703 Dan hasil muslim 1675 Kata Nabi SAW Allah berfirman Inni la'ath'aru Li'awliya'i kama yath'aru Laythu laythul harba Sesungguhnya aku benar-benar Membalas dendam untuk wali-waliku Sebagaimana macan membalas dendam Hati-hati dengan orang-orang yang dekat Dengan Nabi SAW Menikuti sunnah Nabi SAW Jangan diolok-olok, jangan dimusuhi, jangan dijahui. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malah terbalik orang-orang yang mengolok-olok sunnah Nabi malah dijadikan sebagai orang-orang pimpinan. Ini dari mana ini? Ini bahaya sekali. Harusnya difahamin bahwasannya orang yang dekat dengan Allah adalah orang justru yang menjalankan sunnah Nabi. Kalau anda sudah menjalankan sunnah Nabi SAW berusaha solat tepat waktu. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki mengikuti Nabi SAW. Termasuk memelihara jenggot, memotong kuku. Ya, kemudian berpenampilan dengan penampilan yang islami. Tidak isbal. Semua itu dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Orang yang belum bisa mengamalkan, dia jangan olok-olok. Dia minimal berdoa kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Kerana orang-orang yang telah mengamalkan lebih baik dari dia. Siapa yang sengaja mengolok-olok, sengaja mencari masalah dengan orang-orang justru yang dekat dengan Nabi SAW ini, menjalankan sunnah-sunnah beliau, maka Allah sudah mengatakan di sini, Sungguh aku akan balas dendam kepada orang-orang yang menyakiti wali-waliku, sebagaimana macan membalas dendam. Riwayat Muslim, Innalillahi rijalan lau aqsamu alallahi la'abarrahum. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang sekiranya mereka bersumpah atas nama Allah Untuk mendapatkan kemuliaannya niscaya Allah akan mengabulkannya Jadi ada orang-orang memang subhanallah dinukil dari para sahabat ya. Kalau tidak salah Al-Bara Ibn Azib radiallahu sahabat nabi yang mulia terkenal sekali Beliau kalau bersumpah atas nama Allah diterima Sa'ad Ibn Mu'ad radiallahu pimpinan kaum Aus di Madinah bersumpah pada sama Allah diterima langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang seperti ini, kerana kedekatannya kepada Allah dengan cara mengikuti Nabi nya Muhammad SAW. Semua hidupnya sunnah, semua hidupnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ini adalah orang-orang wali yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang seperti ini yang luar biasa. Kemudian juga hadis yang lain. Redaksi, mohon maaf. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3465. Lokatkan afimakom biman afimakublakum min al ummi muhdithun. Fain yaku fi ummati ahadun fainnu umar. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapatkan ilham. Dan jika diantara umatku terdapat seseorang yang mendapatkan ilham, maka dia adalah umar, umar bin Khattab ad-Daulan. Masih ilham ini. Allah tanamkan di dalam hatinya Atau lisannya Sesuatu yang kalau dia ucapkan ya, Itu pasti benar Sesuai dengan hukum Allah Umar bin Khattab Ada 13 Ayat Al-Quran Yang turun karena beliau Di antaranya Pengharaman khamer Waktu khamer masih dibolehkan Di awal-awal Islam Umar bin Khattab Terganggu melihat ada sahabat yang sholat lagi sempoyongan. Maka tiap hari dia berdoa, Ya Allah haramkan minuman ini, Ya Allah haramkan minuman ini. Sampai Allah turunkan ayat Al-Quran yang mengharamkan khamer. Kalau tidak salah di Al-Ma'idah ayat 90 menjelaskan masalah itu. Kemudian juga tawanan badr. mana 60 tawanan badr yang ditawan oleh Nabi SAW. Waktu ditawan Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Kita apakan ini 60 orang? Laki-laki, ahli perang semua nih dari Quraisy yang tertawan. Kita apakan mereka? Ditanya Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah. Mereka juga kerabat kita. Sama-sama dari Mekah. Ada hubungan kerabat. Bebasin aja. Kita tunjukkan kalau Islam suka membebasin. Maka Nabi SAW menanyakan pendapat yang lain. Ada sahabat yang lain mengatakannya Rasulullah seperti Abu Bakar kita bebasin, tapi kita ambil tebusan sebagai bentuk penghinaan buat mereka. Kenapa mereka keluar menyerang agama Islam, menyerang Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Waktu datang ke Umar, kata Nabi saw. Wahai Umar, apa pendapatmu? Umar Subhanallah mengucapkan kalimat yang dia berkata, Ya Rasulullah, datangkan orang yang terdekat dari mereka. Yang dari 60 orang ini orang yang paling dekat dengan saya Ada hubungan kerabat Saya tebas lehernya Datangkan orang terdekat kepada Abu Bakar Abu Bakar tebas lehernya Datangkan orang terdekat kepada si fulan Si fulan, si fulan suruh bunuh semuanya Kata Nabi Alaihi Wasallam, kenapa Umar Kenapa begitu tegas Kata Umar ya Rasulullah 60 orang ini bukan orang kafir biasa Ini mereka ahli perangnya Quraisy. Anda kalau lepaskan mereka Satu orang diantara mereka bisa bentuk pasukan Untuk menyerang lagi Madinah dan mereka sudah keluar dengan pakaian perangnya ya Rasulullah. Kalau bukan kita yang menawan mereka, maka mungkin mereka sudah membunuh kita. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cenderung dengan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Keesokan paginya subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid bersama Abu Bakar sambil menangis Umar masuk. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis atau saya paksa diri saya menangis?" Kerana enggak mungkin orang dua ini menangis kecuali masalahnya penting. Nabi dan Abu Bakar, dua orang yang mulia. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firmannya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, telah turun firmannya Allah yang menetujui pendapatmu. Kalau bukan karena takdirnya Allah. Allah memaafkan, maka kami semua akan binasa kecuali kau, hai Umar. Jadi turun-turun firman Allah sementara mendukung Umar, mestinya 60 orang itu dibunuh semuanya. Tapi Nabi saw kena memaafkan dan menyuruh membayar upeti, maka Allah maafkan dan menerima pendapat Nabi saw. Tapi Allah mengatakan laula kita bun sabaka la masakum firmaahat tufi adabun anim. Kalau bukan kerana takdirnya Allah dan Allah memaafkan kalian, maka sudah ditimpa kalian azab yang pedih. Bagaimana kalian ambil keputusan yang membebaskan 60 tawanan tentang ini? Termasuk juga turunnya ayat tentang munafik, tidak boleh solati orang munafik. Itu karena Umar radhiyallahu. Umar radhiyallahu waktu meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, meninggal dengan munafik di Madinah. Nabi saw. Mau solatin, padahal jelas-jelas orang munafik. Karena kasih sayangnya Nabi kepada umatnya kita. Maka Umar mengatakan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berdiri dan saya memegang tangan Nabi SAW dengan keras sambil berkata, Ya Rasulullah, ini munafik, jangan solatin. Nggak boleh solatin, munafik nih. Kata Nabi SAW, Wahai Umar, saya coba solatin. Semoga Allah bisa ampuni. Kata Umar, Ya Rasulullah, munafik. Allah tidak, angka, tidak akan ampuni. Akhirnya Nabi SAW solatin waktu itu. Kena melihat Umar sangat tegas. Turun firman Allah menegur Nabi SAW yang mengatakan, Ya, mulai sekarang hai Muhammad. Jangan pernah kau salatin mereka. Jangan kamu berdiri di kuburannya mendoakan. Sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Turun firman Allah mendukung Umar. Seperti ini waliullah. Allah SWT berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan. Karena mereka niatnya baik untuk menunjukkan agama ini sebenarnya. Masalah hijab, jilbab juga begitu. Turun karena Umar bin Khattab merasa terganggu. Sebagian muslimah di Madinah Waktu belum turun ayat hijab Mereka memperlihatkan sebagian rambutnya Maka Nabi SAW Maka Umar bin Khattab SAW berdoa Ya Allah tutuplah aurat perempuan-perempuan kami Tutuplah aurat perempuan Sampai turun firman Allah Menyuruh meletakkan jilbab Kain yang panjang diulurkan dari kepala Sampai ke kaki Perintah Allah SWT untuk itu Banyak sekali firman-firman Allah SWT yang turun kerana Umar Makanya sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini merincikan tentang apa yang terjadi merincikan apa yang sedang terjadi kemudian hadis yang selanjutnya diangkat oleh beliau hadis mutafakun alai juga riwayat Bukhari Muslim, hadis nomor 3436 dan 2550 Bukhari 3436 dan Imam Muslim 2550 kanat imraatun turdi'u waladaha faraat Rajulan, Allah Fars Farihin, fakahat Allahumma jg al wali mithla haza, faltafat ilyah tiflu, wahyu yarzah, wakalah Allahumma la tajalli mithla. Ada seorang perempuan di zaman sebelum kalian sedang menyusui anaknya, bayinya. Lalu ia melihat seorang laki-laki menunggangi kuda yang sangat indah. Orang itu pun tampan, kelihatan gagah. Lalu ibu itu berkata Ya Allah jadikan anakku seperti orang ini Tiba-tiba si bayi itu menoleh kepada lelaki Sambil menyusui Dia balik ke arah orang yang sedang naik kuda Si bayi tadi sambil menyusui Dan berdoa berkata keluar suaranya Ya Allah jangan engkau jadikan aku seperti dia Dan ini hadisnya cukup panjang Di antaranya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Hadis ini bunyinya ada tiga orang, tiga bayi yang bicara di buaian. Tiga bayi yang bicara di buaian. Pertama Isa bin Maryam. Pada saat digendong oleh ibunya dibawa pulang. Lalu kemudian kaumnya mengatakan, wahai Maryam. Apa yang kamu lakukan? Ayahmu bukan laki-laki buruk. Ibumu bukan pelacur. Bagaimana bisa kau bawa bayi tanpa suami? Maka Maryam memberikan isyarat kepada Isa. Lalu Isa berbicara dalam surah Maryam dijelaskan. Saya adalah hamba Allah diutus. Ya. dan saya akan berbakti dengan ibu saya dan seterusnya ya. dan Allah memberikan ketenteraman, kebahagiaan dan petunjuk kepada saya keselamatan bagi saya selama saya hidup dan sampai saya meninggal intinya Isa AS berbicara pada saat dia di dibuayan bayi yang kedua adalah bayi ini bayi yang sedang disusui oleh ibunya dan sebagian ulama hadis menanggapi mengatakan anak ini memang adalah anak yang sudah Allah takdirkan soleh nanti pada saat besar maka dia berbicara ya, pada saat ibunya mengatakan jadikanlah anakku seperti orang ini ternyata orang yang di atas kuda tadi adalah orang fasik, orang yang suka berzina, mabuk, orang yang jauh dari Allah, maka Allah jadikan, baik itu berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau jadikan saya seperti dia, lanjutan riwayat ini berbunyi juga, lalu lewatlah seseorang lagi menunggangi kuda dalam kondisi keadaannya biasa-biasa saja pakaiannya biasa jadi kan keadaannya seperti bukan orang yang memiliki kedudukan dan wibawa. Lalu ibu itu mengatakan, Ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti orang ini. Lalu si bayi itu berdoa lagi berkata, Ya Allah jadikan aku seperti orang ini. Karena orang yang kedua itu adalah orang saleh. Yang ketiga adalah bayi yang berbicara juraj, bayi juraj diistilahkan ahli ibadahnya Yahudi, orang bani Israel dulu. Dia kena alajin sekali ibadah di, di di tempat penyembahannya, tempat ibadahnya maksudnya kalau kita mungkin masjidnya. Kemudian selalu saja orang-orang ya, berusaha memujinya. Sampai ada seorang wanita pelacur yang ibunya panggil dia, dia lagi sholat, sempat terlambat turun. Lalu ibunya buru-buru mengatakan, Ya Allah, ya, buatlah juraish ya, didatangi oleh perempuan-perempuan yang tidak benar. Lalu kemudian... Ada satu perempuan pelacur datang ke masyarakat sekitar itu berkata, apakah kalian menganggap juraj orang yang paling saleh? Kata mereka iya. Bagaimana kalau saya bisa berhasil membuat juraj berzina dengan saya? Apa yang kalian katakan? Kata mereka tidak mungkin, mustahil. Kalaupun kau bisa lakukan, maka kami akan berikan apa yang kau mau Maka perempuan itu pun datang berusaha menggoda juraj supaya mau berzina dengan beragam macam perhiasannya, kata-katanya godaannya, rayuannya, tapi tidak berhasil Karena dia takut dipermalukan perempuan ini, dia pergi ke tempat padang pasir pengembala kambing, ada pengembala kambing lalu dia ajak berzina, berzina kebetulan masa suburnya, lalu kemudian hamil si perempuan belacur tadi dia datang, memandangkan pada masyarakat melihat, saya sudah hamil dari Juraij. waktu dia masuk ingin menggoda Juraij, masyarakat yang memang penasaran mau lihat, sempat melihat, masuk ke dalam Kemudian karena juraij menolak perempuan ini keluar lalu ke tempat e, pengembala kambing tadi. Waktu dia masuk orang lihat. Waktu dia mengaku hamil dari juraij orang percaya karena sempat masuk ke juraij. Orang tidak tahu bersin atau tidak, barulah sebenarnya tidak terjadi. Maka dirombaklah tempat-tempat ibadahnya juraij ini lalu disempat dihinakan, dicaci maki. Ternyata dia juga bisa berbuat dosa. Lalu melahirkanlah perempuan tersebut beberapa waktu kemudian juraij pun mendatangkan mendatangi perempuan tersebut dan mengambil anaknya dan membawa anak tersebut di depan masyarakat sambil menekan perutnya dan berkatakan mengatakan sebutkan siapa nama ayahmu maka berkatalah bayi tersebut ayah saya si fulan pengembala kambing maka masyarakat pun akhirnya meminta maaf dengan juraish memperbaiki tempat ibadahnya tapi ini bayi termasuk yang bicara dalam buayan ada lagi riwayat yang lain menyebutkan bayi yang juga bicara dalam buayan adalah bayi yang digendong oleh ibunya pada saat terjadi kisah ashabul ukhdud pembakaran masal masyarakat Yaman waktu itu karena mereka dari nasrani disuruh masuk ke yahudi ini ada saya sampaikan panjang lebar kisahnya di sirah bisa diikutin tapi yang jelas ada seorang ibu waktu mau dilempar waktu mau dilempar dirinya ke api akan dilempar oleh pasukan yang membunuh mereka karena mereka beriman pada Allah sempat takut melihat bayinya lalu bayinya berkata wahai ibu jangan kau takut kerana engkau sedang menuju ke surga Maka ibu tersebut pun akhirnya masuk ke dalam api bersama dengan bayinya Tapi ringkas cerita adalah Di sini termasuk yang dikatakan karamah Adanya kelebihan yang Allah berikan Kepada orang-orang soleh Bahkan kelihatan dari mereka masih baik Bahkan kelihatan pada saat mereka masih baik Dari perilaku-perilakunya Makanya perlu sekali Bapak Ibu sekalian Untuk mencetak kader-kader wali Allah ini bisa Dari kecil kalau antum dulu sudah melakukan pelanggaran, coba anak-anak tidak. Jangan dengarkan musik. Jangan perlihatkan sesuatu yang berbau dengan hal-hal yang haram. Aurat lawan jenis. Selalu perdengarkan Al-Quran. Sibukkan dengan hadis-hadis Nabi dari kecil. Biasakan mereka sholat malam. Saya kagum dengan salah satu ibu pengajian. Sempat anaknya diditipin sama saya waktu umrah. Anaknya itu masih baru balik. Masih baru 13 tahun umurnya. Umroh dengan saya. Satu kamar. Subhanallah. Anak ini mau sekali selalu dekat dengan Ustaz. Maka saya pun bilang. Saya ada banyak program-program. Kalau kamu ikut silakan, Tapi kalau enggak bisa jangan paksain. Di antaranya bangun malam nih. Satu jam. Satu jam setengah sebelum subuh sudah masuk ke Masjid Nabawi. Anak ini dengan semangat bangun. Umur 13 tahun. Bangun. wudu, Ikut dengan saya sholat. Saya hari pertama baca ayat-ayat pendek kemudian saya lihat anaknya sabar. Di hari kedua saya baca surah yang panjang, dia tetap sabar. Lama ruku', lama sujud tetap dikerjakan sama dia. Dan anaknya kelihatan seperti orang yang sudah sangat faham, luar biasa. Gitu. Saya melihat anak-anak seperti ini nih yang akan punya ya, nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus betul-betul bisa dari kecil mereka dicetak, ya, bisa dibuat seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan oh masih anak-anak, kesian. Gak usah pakai jilbab dulu, gak apa-apalah mainannya begini dan begitu, gak. Memang tidak ada toleransi. Kita harus mencetak kader-kader orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini jelas. Ya. Kita tahu juga kisah bagaimana Nabi Khidir waktu membunuh anak kecil. Musa alaihissalam kaget ada anak kecil lagi main-main tiba-tiba langsung dibunuh oleh Khidir. Apa kata Nabi? Kata Musa, khidir'. Kenapa kau bunuh anak kecil? Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Belum balik lagi. Kata khidir jangan kau tanya. Saya sudah kasih syarat, kalau mau belajar dengan saya, jangan tanya sampai saya jelaskan. Tapi akhir ceritanya adalah, khidir sempat menjelaskan. Allah telah memberitahu, memberitahukan kepada saya, Kalau anak ini nanti kalau dewasa, Kalau dia hidup, dia akan nyusahkan orang tuanya. Sementara orang tuanya orang soleh. Kesolehan orang tua, Allah akan nilai itu. Anak ini akan mengganggu nanti orang tuanya Dia akan berbuat kejahatan-kejahatan Orang tuanya jadi susah nanti Orang tuanya jadi susah Maka kata khidir saya diperintahkan untuk membunuhnya Kalau dia dibunuh oleh saya Dan itu perintah Allah tidak ada masalah Karena saya utusan Allah Dan dia meninggal sebelum balik Sebelum balik dia tidak ada masalah Dan Allah akan gantikan orang tuanya dengan anak-anak yang salih Setelah itu Jadi ada pengaruh sampai ke situ Ya kan? Ada pengaruh sampai ke situ. Jadi kita harus memahami masalah ini. Kemudian kata beliau, pada sabda beliau tentang Juraish dan ibunya. Tak kala ibunya berdoa, ya Allah jangan engkau matikan Juraish sebelum engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita-wanita Tuna Susila. Maka Allah pun mengabulkan permainan sebagai karama baginya dari Allah SWT. Sudah saya jelaskan tadi. Dan ketika dituju bahwa dituduh bahawa bayi Tuna Susila itu adalah darah dagingnya. Maka Juraij berkata kepada sang bayi, siapa ayahmu yang sebenarnya? Bayi itu mengatakan, ayah poderasi pengembala kambing. Putnot nomor 112, hadis Bukhari nomor 2582. Bayi itu berbicara sebagai karama bagi Juraij yang ahli ibadah. Cerita Rasulullah SAW tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua yang tertutup dengan batu besar. Mereka semua berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Lalu kemudian Allah mengabulkan doa mereka Maka mereka pun keluar dari perut gua Dengan selamat sebagai karama bagi mereka Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari Nomor 5974 dan Muslim 2743 Ini saya tidak ulangi lagi karena sudah pernah Sudah berapa kali saya ulangin kisah tentang tiga orang anak soleh Anak muda soleh yang terkurung di gua Yang satu karena menolak zina Ya, padahal dia mampu mengerjakannya Yang satu berbakti dengan orang tuanya Berdiri pegang susu sampai subuh Sampai orang tuanya bangun baru dikasih susu Yang satu pegawainya pergi enggak sempat ambil gaji Lalu gajinya itu dijadikan sebagai Diberikan kambing dan unta diternakkan sampai banyak Berapa tahun kemudian pegawainya datang Lalu dikasih Dikasilah semua hasilnya itu Maka dengan amal-amal soleh ini Mereka bertawasul mengatakan Ya Allah Kalau amal ini Engkau terima keluarkan kami dari gua Maka Allah pun mengeluarkan mereka dari gua Cerita yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW juga tentang seorang rahib Dan seorang anak remaja Yang di dalam cerita tersebut disebutkan anak remaja itu melempar binatang buas Yang berada di jalanan umum Yang menghalangi masyarakat yang hendak lewat di situ Anak remaja itu melemparnya dengan batu hingga mati Dan masyarakat pun dapat melintas jalan itu dengan aman Peristiwa ini merupakan karamah baginya Sang Raja pun telah berupaya keras untuk membunuh anak remaja itu dengan segala macam cara Namun gagal total Ia, ia dilempar dari puncak gunung Namun anak itu tidak terbunuh Lalu Raja membuangnya ke laut Namun ia selamat Ia keluar dari laut dengan berjalan kaki Semua itu karena karamah Bagi anak remaja mu'min yang soleh tadi Ini dilihat di putnot nomor 14 Ada hadis riwayat muslim nomor 3005 Tentu ini kisah tentang Seorang anak muda khilaf diantara ahli sejarah tentang namanya Tapi ada yang menyebutkan namanya Waddah Sudah masuk waktu? Oh, baik Karena sudah masuk waktu kita salat dulu InsyaAllah saya lanjutkan sebentar Subhanakallahumma bihamdika Asyirillahi lastakullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Tadi terakhir seorang anak muda di zaman dulu di Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia berusaha mendakwai raja yang zalim, tapi raja itu tidak mau mendengar dan akhirnya <tuh> anak muda ini berusaha untuk dibunuh oleh raja. Yang pertama dilakukan adalah bagaimana menyuruh prajuritnya membawa anak muda ini ke atas bukit yang tinggi kemudian akan dilempar Lalu anak muda ini mengingatkan prajurit-prajurit raja kalian harus bertobat kepada Allah raja kalian sekarang itu bukan Tuhan dinasihati tapi tetap tidak mau akhirnya mereka tetap berusaha untuk mau mendorong anak muda ini jatuh dari atas bukit lalu dia mengucapkan doa Allahumma Allahummaqfinihim masyid yang artinya ya Allah ambil alilah mereka ini dan ini termasuk doa yang mulia. Sebagai manilu kita dalam hadis Bukhari. Kalau kita merasa terganggu sekali dengan masalah yang sedang kita hadapin. Ada orang sangat mengganggu sudah nasihatin. Kemudian tidak mau juga. Maka boleh kita ucapin doa ini. Allahummaqfinihim masjid. Ya Allah ambil alih kejadian ini. Orang ini diselesaikan. Allah yang ambil alih. Maka yang terjadi Allah utuskan angin yang kencang Lalu membinasakan semua prajurit-prajurit raja tersebut dan anak muda ini tidak terganggu sama sekali dengan angin tadi. Dia pulang lagi ke istana raja, lalu rajanya kaget, bertanya, "Mana prajurit-prajurit saya?" Kata anak muda ini, "Allah telah binasakan mereka. Apakah kau masih belum mau bertobat kepada Allah? Masih tetap mau mengaku sebagai Tuhan?" Karena raja itu mengaku sebagai Tuhan, maka dia suruh prajuritnya tangkap anak muda ini. Bawa dia ke tengah lautan, tenggelamkan ikat di sebuah tiang, kemudian tiang itu juga ditambah bobot lagi, diikat rantai dengan batu yang besar cemplungkan dia, tenggelamkan di lautan dibawalah ke sana ditinggal lautan sementara jalan anak muda ini kemudian menasihatin orang-orang untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap tidak mau ditinggal lautan maka anak muda ini mengatakan Allah makfinihim masyid Ya Allah ambil alim mereka ini lalu kemudian Allah datangkan ombak yang besar Menggulung kapal tersebut Akhirnya kapal itu tenggelam, hancur semuanya mati Tapi anak muda itu subhanallah dengan ombak itu Membuat ya uh, uh, ikat tali yang terikat di tangannya di kayu itu terbuka Dan kayu ini pun tenggelam dengan batunya Lalu anak muda ini berhasil ke tepi pantai Masyarakat pada saat itu mendengar isu ini Dan mereka semua mengatakan Anak muda ini kalau betul-betul tidak mati juga dengan ditembang oleh raja Berarti Tuhannya benar maka betul-betul masyarakat untuk menunggu di pinggir lautan dan melihat anak muda ini selamat pada saat selamat pun akhirnya banyak orang yang beriman dia kembali lagi ke istana raja rajanya kaget, mana prajurit-prajurit saya kata dia Allah sudah binasakan taubatlah, tidak mau juga tidak mau dipanggil seorang al berusaha untuk menebas anak muda ini, tidak bisa akhirnya dia bingung, kata anak muda ini satu cara, kalau kau ingin membunuh saya Kata dia bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh masyarakat di wilayah ini. Kemudian pada saat itu engkau memanahkan memanah ke arahku dengan anak panahku ini sambil mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini, maka aku akan bisa membunuhku. Dia pun mengambil anak panah tersebut dikumpulin seluruh masyarakat ribu orang lebih pada saat itu berkumpul untuk menyaksikan kajaiban ini kemudian raja tersebut pun memanahkan anak-anak sambil mengatakan bismillahirrabbul maka anak-anak tersebut lejit dan akhirnya membunuh anak muda ini karena kejadian tersebut 20 ribu masyarakat semuanya beriman kepada Allah, kena berkata dia tidak bisa membunuh anak muda ini kecuali dengan nama Allah, maka akhirnya orang-orang pun jadi beriman kepada Allah SWT pada saat itu ini yang dimaksud di halaman 132 tentang kisah anak muda dengan raja yang zalim. Dan di situ disebutkan footnote nomor 114 hadis riwayat Imam Muslim nomor 3005. Kemudian poin ketiga, riwayat-riwayat dan kesaksian ribuan ulama tentang para wali dan karamah-karamah yang tak terhitung jumlahnya. Tentu banyak ulama yang menulis riwayat-riwayat seperti dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan sunan-sunan yang sahih. Sudah Nabi Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Nasair, dari ini semuanya menukil banyak kisah-kisah para wali-wali Allah. Di antaranya adalah riwayat tentang para malaikat yang memberi salam kepada Imran ibn Husain. Radhiyallahu Sahabat Nabi yang mulia, Imran ibn Husain adalah Sahabat Nabi yang mulia. Imran ibn Husain ini dalam riwayat Imam Ahmad nomor 19332 itu disebutkan sering kali mendengar malaikat memberikan salam kepadanya. Dan ini juga sebuah karamah Imran bin Husain sahabat Nabi yang mulia rajin sekali beribadah. Juga Salman Al Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma ketika mereka makan pada piring yang besar lalu piring besar atau makanan yang di dalamnya bertasbih, mereka mendengar tasbihnya. Dinukil dalam kitab Siar Alam Nubala dalam atsar yang sahih. Kemudian juga seorang sahabat yang lain Hubaib radhiyallahu anhu ketika ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah maka mereka menemukan jadi Hubeib ini waktu ditawan tidak dikasih makan tidak dikasih minum ditawan begitu saja, karena kebetulan Hubeib ini dipaksa, ditawan secara paksa oleh orang-orang Quraisy -orang waktu para sahabat sudah hijrah ke Madinah maka diikat di sebuah tiang, tidak dikasih makan tidak dikasih minum, anehnya pada saat itu mereka menemukan di sekitar Hubeib ada air, ada anggur waktu itu di Mekah tidak ada buah anggur sama sekali dan ini dinukil dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Bukhari nomor 3045 sebagaimana putnot nomor 118 jadi ini keajaiban Allah SWT berikan kepada dia karena dia disiksa di jalan Allah dia dikasih makan, dia dikasih minum malah Allah hilangkan hausnya dan Allah datangkan untuknya buah-buahan termasuk buah anggur yang tidak ada di Mekah pada saat itu kemudian Bara Ibn Malik radhiyallahu anhu. Setiap kali bila bersumpah atas nama Allah mengatakan Ya Allah aku bersumpah atas namamu Dalam satu masalah Pasti Allah kabulkan Dalam perang Qadisiyah Perang Qadisiyah itu yang ditulis di buku Itu terjadi tahun 15 Hijriah Di sini tidak ditulis ya tahunnya Tahun 15 Hijriah Teman-teman yang punya buku bisa ditambahin tuh. Di halaman 133 Itu di paragraf yang paling atas Bara Ibn Malik R.A.W Setiap kali ia bersumpah atas sama Allah Dalam suatu masalah maka Allah selalu mengabulkannya Contohnya Dalam perang Khadisiyah Perang Khadisiyah kasih putnot kecil Itu tahun 15 hijriah. Perang Khadisiyah ini terjadi di negeri Syam Waktu Umar bin Khattab bin Allah Anhu Mengirim pasukan Menuju ke negeri Syam ya, Di situ waktu itu ada pimpinannya Khalid bin Walid Amr bin As dan banyak sahabat-sahabat nabi yang lain Maka perang Khabisiyah ini terjadi tahun 15 hijriah. al bara ibn Azif. Al-Bara'i ibn Malik ini beliau bersumpah kepada Allah agar kaum muslimin dapat mematahkan perlawanan kaum, kaum kafir musyrikin. Dan harapannya untuk menjadi syahid pertama dalam pertempuran itu. Maka semuanya berjalan seperti yang beliau harapkan. Dilihat siya al-A'l-Nubala ini dalam buku tentang menjelaskan kisah-kisah sahih tentang karam awliya. Jadi waktu itu jumlah pasukan Muslimin 8.004 orang jumlah mereka melawan pasukan Bizantium 250.000 orang jadi sangat tidak berimbang 8.000 orang melawan 250.000 secara kuantiti nggak mungkin 8.000 bisa menang ya nih tuh 8.000 segerincir kecil ini 250.000 artinya empat kali lipat dari jumlah kaum muslimin tapi Al-Bara ibn Malik bersumpah mengatakan Ya Allah aku bersumpah atas namamu menangkan umat islam dan jadikan aku orang yang pertama mati syahid di peperang ini maka Al-Bara ibn Malik meminta agar dilempar ya, dengan sebuah kata, kata yang besar dari luar benteng dilempar ke dalam benteng musuh kemudian masuk ke dalam benteng musuh dia pun berusaha mem mem mem mem memukul mundur. Musuh-musuh yang ada sambil sampai membuka pintu gerbangnya dan akhirnya berhasil memenangkan peperangan tersebut. Ini terjadi, ini terjadi. Ini dalam sejarah Islam. Kemudian juga di sini ada paragraf tapi sudah saya sebutkan tadi kisah tentang Umar bin Khattab yang berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW di Madinah di atas mimbar Rasulullah SAW di situ beliau berkata memimpin peperangan yang sedang terjadi di Persia. Hai batalion Muslim, ke Bukit, ke Bukitlah beliau memerintahkan kepada panglima perang batalion muslim agar mengarahkan pasukannya ke bukit maka dia pemimpin tersebut mendengar seruan beliau di Madinah kemudian mengarahkan pasukannya ke arah perbukitan sehingga disitulah mereka memperoleh kemenangan dan kekalahan musuh-musuhnya kaum musyrikin ketika dia kembali ke Madinah dia menceritakan tentang suara Umar RA, yang didengarkan yang didengarnya kepada Umar dan kepada para sahabat lainnya ini termasuk karamah itu ya kan? Demikian pula halnya yang terjadi dengan al ala Al-Hadrami, radhiyallahu ketika beliau akan menyeberangi sungai besar bersama pasukannya, beliau berdoa Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, Ya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, lalu beliau bertakbir, lalu beliau bersama pasukannya menyeberangi sungai dan pelana-pelana kuda yang mereka tunggangi tidak basah sedikitpun. Ada semua rujukannya, footnote nomor 121 Al-Lakhai menyebutkan dalam kitab beliau Karamatul Aulia. Pernah pada suatu saat juga Al Hasan al Basri berdoa kepada Allah agar membinasakan seseorang yang selalu menyakiti beliau. Maka pada saat itu juga orang itu tersungkur mengenaskan, meninggal. Ini disebutkan juga al-lakai dalam kitab beliau karamatil aulia atau ...Karamahnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada juga kisah sahabat tapi tidak diukir di sini. Namanya Usay bin Hudair radhiyallahu anhu. Beliau pernah membaca Al Quran malam-malam lalu malaikat datang mendengarkan bacaannya. Beliau pernah malam hari Kepanasan, habis sholat malam Beliau duduk di, ruang, di, di, di halaman rumahnya beliau Membaca Al-Quran Sementara membaca, tiba-tiba kudanya merontak Lalu beliau pun Melihat ke arah kuda, memberhentikan Bacanya, tiba-tiba kudanya tenang Beliau lihat aman, beliau ulangin lagi Ayat Al-Quran, begitu dilantunkan lagi Al-Quran, merontak lagi kudanya Maka dia berhenti, dia lihat ke arah kudanya Kudanya jadi tenang, sampai tiga kali Setelah tiga kali terjadi tersebut, maka Usaid Ibn Hudir berkata saya melihat, saya mengangkat kepala saya ke atas maka saya melihat ada cahaya putih menembus langit, lalu saya pun menuju ke masjid dan berkata ya Rasulullah ke dia, jadi yani seperti ini maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan wahai Usaid, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamanya masyid demi Allah kalau seandainya kau baca ayat Al-Quran sampai pagi niscaya seluruh penduduk Madinah akan melihat Malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu Jadi sini Ada sahabat-sahabat yang menyaksikan Dan terjadi itu pada mereka Terjadi itu pada mereka Dan banyak sekali kisah yang seperti ini Kemudian juga dikatakan Ada seorang laki-laki dari suku An-Nahai Ketika dalam suatu perjalanan Keledai tunggangannya mati Maka beliau berhudu Lalu sholat dua rakat dan berdoa kepada Allah Agar menghidupkan kembali keledai tunggangannya Karena di padam pasir kalau untuk ganggan ini mati maka tidak ada lagi cara untuk bisa selamat. Perjalanan jauh. Maka dia pun uduh, dia solat, dua rakaat. Dan minta kepada Allah agar hewannya dihidupkan kembali. Maka Allah hidupkan kembali keledainya. Dan beliau kembali menungganginya. Dan ini beserta dengan perbekalannya disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam Al-Furqan. Baina awliya ar-Rahman wa awliya syaitan. Dinduki dalam sebuah atar yang sahih tentang kisah An-Nakai ini tentang dari buku perbedaan dasar antara wali-wali kekasih Allah dan wali-wali syaitan. Dan banyak lagi contoh-contoh karamah yang tidak terhitung jumlahnya dan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan manusia. Bahkan jutaan manusia. Jadi di sini banyak sekali, tidak terhingga sampai di waktu-waktu yang sekarang pun sudah cukup banyak, gitu kan. Tetapi kebanyakan karamahil aulia ini kelihatan dan itu akan bisa dibedakan dengan wali-wali syaitan dengan perilaku, perilaku-perilaku orangnya dalam sehari-hari. Saya bilang Waliullah itu kelihatan sekali dari ketaatannya dan tunduknya kepada sunnah Nabi saw. Menghidupkan sunnah Nabi, maka itu termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi saw orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa taala. Sementara wali syaitan sangat jauh. Kita akan lihat sekarang bab wali syaitan. Orang-orang yang dekat dengan syaitan. Seorang Muslim juga beriman dan meyakini bahawa syaitan itu mempunyai wali-wali dari kalangan manusia yang ia yang ia kendalikan dan membuat mereka lupa mengingat Allah dan terjerumus di dalam kejahatan juga membisikkan kepada mereka berbagai kebaltilan. Maka mereka menjadi tuli tidak dapat mendengarkan kebenaran dan buta tidak dapat melihat dalil-dalil kebenaran. Mereka selalu tunduk kepada kehendak syaitan, patuh kepada Segala perintahnya setan atau syaitan menipu mereka Dengan keburukan dan membuat mereka senang Kepada kerusakan dengan cara memandang indah kerusakan itu Sehingga memandang yang mungkar menjadi ma'ruf Dan yang ma'ruf menjadi mungkar Dengan demikian mereka menentang, melawan dan memerangi para wali Allah Jadi wali syaitan ini dimulai Dari bisikan-bisikan syaitan yang sederhana Membuat dia malas ibadah, malas sholat Malas ibadahlah umumnya. Kemudian mulai tercurmus dalam dosa. Siap bisikan dalam hati dari syaitan. Semua yang bisikan membuat kita jauh dari Allah. Malas ibadah, mau bermaksiat dari syaitan. Jangan diiyakan. Kapan diiyakan tu jadi masalah. Jadi tidak boleh diiyakan. Mengiyakan ini membuka pintu syaitan. Kalau orang terus mengikuti bisikan syaitan, terus seperti tadi orang kalau malah Memaksakan diri dalam ibadah Terus beribadah, terus berusaha Maka dia akan dekat sama Allah, dia akan dekat dengan syaitan Lama-lama dia akan tinggalkan semua Perbuatan amal soleh Dan dia akan rajin melakukan perbuatan dosa Sehingga telinganya sudah tuli dengan kebenaran Matanya sudah buta dengan kebenaran Semuanya keburukan Sampai-sampai pada tingkat mereka siap Untuk memerangi wali-wali Allah Mereka siap untuk memerangi Orang-orang yang soleh Para wali Allah sangat loyal, membela dan mencintai Allah. Sedangkan para wali syaitan memusuhinya, memusuhi Allah. Gak suka masjid, gak suka orang berpakaian kelihatan kesolehan, gak suka dengan ayat Al-Quran. Qolotlah, inilah, itulah, beragam macam statement yang mereka sampaikan. Para wali Allah mencintai dan meridahi Allah. Sedangkan para wali syaitan membenci dan murka kepada Allah. Dan maka mereka sangat berhak mendapatkan kutukan Allah dan murka darinya. Jika tampak pada mereka hal yang luar biasa, kesaktian seperti dapat terbang di angkasa atau berjalan di permukaan air, maka itu adalah istidraj. Tanda kebinasaan dari Allah atas mereka. Atas atau merupakan tipu daya syaitan bagi orang yang loyal kepadanya. Iman seperti itu kena dilandasi dalil-dalil berikut ini. Allah jelaskan, ada wali-wali syaitan. Bapak ibu hati-hati, semua bisikan yang buruk dalam hati untuk membuat dosa. Malas beribadah kepada Allah, ya, merasa malas untuk ibadah dan selalu semangat maksiat ini dari syaitan. Audo bilah minal syaiton rajim. Karena kalau dibiarkan, dia akan terus menguasai diri kita. Apalagi kalau diikutin, tambah menguasai. Allah jelaskan dalil-dalilnya, bukti itu ada. Yang pertama, informasi dari Allah tentang mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladziina kafaru auliyaa'uhum ath-tagutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaa'ika ashhabun naarin fiihaa khalidun Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindung mereka wali-wali mereka adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran mereka itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah juga berfirman A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyajadilukum wa in ato'tumuhum innakum lamusyrikun. Sungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantah ajaran beliau dan jika kamu menuruti mereka sungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Enggak boleh diikuti syaitan, harus dilawan, dibantah. Termasuk syaitan-syaitan dari manusia Yang berusaha menyesatkan manusia yang lain Tidak boleh dibiarkan Tidak boleh suaranya lebih usah daripada orang yang beriman Kalau terjadi sesuatu yang mereka lakukan yang buruk Harus orang beriman melawannya Tidak boleh diam Memang sudah begitu persaingan antara hak dan batil akan terus ada Sampai hari kiamat nanti Juga dalam firmannya surah Al-An'am 128 Allah menceritakan tentang wali-wali syaitan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yauma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni kalastakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istaqamt ta'abaduna bi ba'dina wa balagna ajalanalladhi ajjaltalana qalanan naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah al dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semua hari kiamat Allah sudah bongkar buat kita sekarang wahai wahai hamba-hamba Allah ini sekarang kita Allah sudah ceritain nih Harusnya sadar dan kita bersyukur Allah sudah tahu beritahukan dari sekarang. Di hari kiamat nanti ada pembicaraan antara Allah dengan syaitan-syaitan dan manusia mengikuti syaitan-syaitan itu. Dan ingatlah di hari di mana Allah menghimpun mereka semua dan Allah berfirman. Hai golongan jin atau syaitan. Sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Ya Rab kami. Dukun-dukun, peramal, penyamun Semuanya pada saat itu mengakui keesaan Allah Dan mereka berkata Ya Rabb kami, semuanya sebagian dari kami Telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain Dan kami telah sampai kepada Waktu atau ajal yang telah engkau tentukan Bagi kami, Allah berfirman Neraka itulah tempat diam kalian Semua kalian akan kekal Di dalamnya, kecuali kalau Allah Menghendaki yang lain Dalam arti kata di sini orang yang mengikuti Syaitan, pasti masuk neraka Gitu pasti akan masuk ke dalam neraka. Tapi ada di sini firman Allah menjelaskan ada wali-wali syaitan. Kemudian firman Allah juga disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu 'an dzikrirrahmanin nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin, wa innahum la yasudduna 'anil samii'i wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rab yang maha pemurah Al-Quran Tidak mau berpegang pada Al-Quran Kami akan Adakan baginya syaitan yang menyesatkannya Maka syaitan itu Akan menjadi teman yang selalu menyertainya Orang yang jauh dari Al-Quran Jauh dari ibadah kepada Allah Allah sengaja datangkan syaitan Untuk menjadi temannya Dan seungguhnya syaitan-syaitan itu Benar-benar menghalangi mereka Dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Jadi ada syaitan yang datang. Menggoda manusia. Dan kalau manusia itu menurutinya. Maka dia menjadi wali syaitan itu. Al-A'raf 27. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Di orang yang tidak beriman dikrumuni sama syaitan. Sama Allah dibiarin. Sampai dia mau taubat. Baru Allah hilangkan syaitan-syaitan itu. Al-A'raf ayat 30. Innahu mutakhadu syaitina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung mereka selain Allah. Dan mereka mengira bahawa mereka mendapat petunjuk. Mereka fikir bahawasanya itulah jalan yang benar. Minta-minta bersemedi di buah, di huni, di, di lautan. Kemudian memapad ilmu kebal dan seterusnya. Mereka anggap itu adalah jalan yang benar. Padahal Allah memberitahukan kepada kita itu jalan yang salah Syaitan dan yang menyembahnya akan masuk neraka semuanya Allah sudah bongkar semua untuk kita Kemudian surah Fussilat ayat 25 Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka pemandang bagus Apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka Ada syaitan-syaitan yang datang menghiasi itu Mereka berzina, mereka riba, mereka berdusta mereka mengganggu-ganggu orang, gitu kan? Mencuri, dihiasi sama syaitan supaya jadi bagus. Kapan bisa orang melihat itu perbuatan buruk menjadi bagus? Kalau dia sudah terus mengikuti bisikan syaitan, berulang dari awal, dibuatin malas, dibuatin ini, dibuatin itu. Kalau dia iya kan, lama-lama terus diikuti maka dikuasain oleh syaitan. Dan itu kalau dia sudah dikuasai oleh syaitan, dia butuh juhud butuh upaya yang berat sekali untuk lepas dari itu. Kecuali dengan dengan izin Allah Subhanahu Wataala tentunya. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 50 Wa idh qulnalil malaikati sujudu li Adama illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amr rabbik afatattaqiduna wa dhurriyatu awliya'a min duni wa lakum 'adu bi sadil zalimi nabadalah Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kalian semua kepada Adam maka sujud mereka semua kecuali iblis dia dari golongan jin maka dia mendurhakai perintah Rabbnya Patutkah kalian menjadikannya dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari aku kata Allah. Sedangkan mereka adalah musuh kalian. Sungguh itu seburuk-buruk keputusan. Jadi buruk sekali keputusan kalau orang minta tolong sama syaitan. Harus kita sadari. Nggak boleh sama sekali dari sama syaitan. Syaitan datang maka diusir. Nggak boleh datang. Nggak boleh ngobrol. Nggak boleh minta tolong. Nggak boleh menikah. Nggak boleh ajak teman. Nggak boleh semuanya. Harus dijauhi karena mereka hanya akan menyesatkan manusia. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana syaitan menyesatkan manusia termasuk yang menjadi wali-walinya sendiri, dukun-dukun peramal yang memohon-mohon sama syaitan. Apa informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam poin kedua? Informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wali Allah dan wali syaitan sebagaimana tersebut dalam sabdanya di saat beliau melihat bintang terbang, meteor ya. Beliau bersabda kepada para sahabat apa yang biasa kalian katakan terhadap hal semacam ini di zaman jahiliyah? Mereka menjawab, kami dahulu berkeyakinan itu tanda ada seorang pembesar yang mati atau pertanda akan dilahirkannya seorang bayi yang akan menjadi pembesar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bintang itu dilemparkan, bintang itu tidak dilemparkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Akan tetapi yang terjadi adalah Tuhan kita, Allah apabila telah memutuskan suatu perkara maka para pemikul arsh bertasbih, jadi apa yang terjadi besok ni, di alam semesta semua, kadar air kadar udara, pergantian siang malam, siapa yang lahir siapa yang mati, hewan-hewan tumbuhan, manusia, jin semuanya perputaran ini yang akan terjadi besok malam ini baru Allah sampaikan kepada pemikul arshnya, malaikat maka pemikul arsh Waktu menerima berita tersebut, mereka bertasbih. Kemudian para penghuni langit di bawahnya, langit ketujuh, turut bertasbih. Dan yang demikian pula penghuni langit di bawahnya lagi ikut bertasbih. Jadi malaikat langit ketujuh mendengar tasbih malaikat pemikul arsh mereka bertasbih. Malaikat langit keenam mendengar tasbih malaikat langit tu mereka bertasbih. Sampai malaikat langit pertama mendengarkan tasbih malaikat-malaikat yang di atasnya maka mereka pun bertasbih. Pada saat itu malaikat-malaikat di langit semua berkata kepada malaikat pemikul Arsh. Apa yang difirmankan oleh Rabb kita? Apa keputusan besok nih? Maka mereka pun memberitakannya. Demikian pula penghuni langit berikutnya hingga berita itu sampai kepada penghuni langit yang paling rendah. Besok akan turun hujan di sini. Akan akan mati berapa orang manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh. Semua itu yang akan lahir. Semua diberitakan. Mereka saling menukul dari langit ke, dari pemikul ars Kepada malaikat langit ketujuh Langit ketujuh memberitakan kepada langit keenam Langit keenam memberitakan kepada langit kelima Lima keempat, empat ketiga, tiga kedua, dua ke satu Nah langit pertama semua langit Namanya langit pertama Nah para malaikat memberitakan Nih si fulan besok begini Diberitakan mereka saling menyebar informasi Maka jin-jin kata Nabi SAW Lalu para syaitan Mencuri pendengaran mereka saling susun menyusun sampai tiba di langit pertama di atas kepala kita ini, dan mereka berusaha mencuri informasi apa nih besok hujan di sana, besok siapa mati itu mereka curi informasinya. Lalu karena mereka dilihat oleh malaikat, maka malaikat-malaikat melempari mereka dengan bintang, bintang-bintang diambil jadikan anak dipanah, baru dipanah setan-setan tersebut. Kemudian setan-setan itu membisikkan berita itu kepada para walinya. Jadi ada di antara ada riwayat juga menjelaskan. Maka para syaitan-syaitan tersebut banyak yang kena dan terbakar dengan meteor-meteor tadi panah-panah dari bintang. Ada juga mereka yang berhasil lolos. Nah, yang berhasil lolos kembali ke dunia ke bumi memberitakan kepada wali-wali mereka, teman-teman mereka dari para dukun peramal. Ini nanti turun hujan di sini. Ini nanti begini. Ini nanti begini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian syaitan membisikkan berita kepada para walinya, manusia yang setia kepada mereka. Berita yang syaitan sampaikan kepada manusia itu benar, akan tetapi mereka menambahinya. Di dalam hadis yang lain dikatakan mereka membawa seratus berita satu yang benar, sembilan puluh sembilan semuanya dusta. Jadi sebenarnya para dukun itu dan peramal mereka tidak sadar, mereka pikir syaitan pada saat bisikan mereka itu dengan mereka berikan tumbal bertip semuanya bohong, -bo, semuanya benar. Ini dusta. Nabi sudah sampaikan kepada kita. Lihat footnote-nya hadis. Putnah 123 riwayatkan iman muslim Hadis ini Sahih Nomor 2229 Imam Ahmad 1885 Jadi sebenarnya Nabi SAW sudah bongkar untuk kita itu Bahwasannya mereka seperti itu keadaannya Kemudian hadis yang lain Ketika beliau ditanya tentang dukun atau tukang tenun Beliau bersabda Ini Nabi sudah sampaikan kepada kita Jadi jangan pernah berinteraksi sama dukun Dukun wali-wali syaitan mereka akan menyesatkan manusia laisubisyai faqalu na'am mereka tidak ada apa-apanya kata nabi dukun-dukun itu tidak ada apa-apanya jangan didengar Para sahabat bertanya... Ya Rasulullah... Tapi kadang-kadang... Mereka memberitakan kepada kami tentang sesuatu... Dan ternyata itu benar... Di sini hujan... Benar-benar turun hujan... Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Ucapan itu bagian dari kebenaran... Yang dicuri oleh jin dari malaikat di langit... Kalau memang betul terjadi... Memang itu Allah sudah takdirkan... Tapi mereka curi di langit... Lalu ia membisikkan pada telinga walinya... Manusia yang setia kepadanya dan bersamaan dengan itu jin membumbui dengan seratus kedustaan jadi cuma satu yang benar yang lainnya bohong semua si dukun-dukun peramal ini tidak mengerti kan? kita lihat hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5762 jadi kita sudah dibongkarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam, dukun-dukun tidak ada apa-apanya dan mereka sendiri tidak sadar mereka ditipu, jangan ke sana dan tolong Istilah-istilah yang sering kita pakai ini diganti di Indonesia Dikatakan orang pintarlah Paranormallah Ini orang tidak pintar Jangan dikatakan orang pintar Jadi orang banyak kesana belajar Itu orang tidak pintar Orang bodoh ditipu sama syaitan Jauh dari Allah kita katakan orang pintar Orang-orang tidak normal Itu yang benar Jangan paranormal kan? Ini salah istilahnya Yang pintar itu para ulama Itu memang dekat dengan Allah SWT Ini dekat dengan syaitan Gimana caranya dan Nabi sudah bongkar kepada kita syaitan-syaitan itu penuh dengan kedustaan. Mereka hanya mencuri informasi di langit, itu pun dari seratus informasi satu benar yang lain semua dusta. Ini, kan? Ini sudah dibongkar hadis Sahih riwayat Bukhari. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim nomor 2814, maming kum bin ahadin in la wakat ukil abhih Tidak ada seorang pun dari kalim melainkan telah ditetapkan korin teman dekat dari syaitan baginya. Jadi kita punya syaitan tu. Semua orang kita ada syaitannya. Bahkan Nabi saw mengatakan semua kita, Nabi termasuk, punya korin, pendamping dari syaitan. Para sahabat mengatakan anda juga ya Rasulullah, kata Nabi, iya saya juga. Tapi Allah telah memberikan petunjuk kepada korin saya sehingga dia tidak memberikan sehingga dia tidak membisikkan kecuali kebaikan. Nabi aja ada korinnya, kita juga begitu. Nah cara tahu korin kita itu selalu kalau ada sesuatu yang buruk pasti ada bisikannya. Misal. Azan Kita punya korin dari malaikat dan dari jin ya. Dari malaikat itu selalu bisikin kebaikan Solat Ada bisikan Bangun tengah malam tahajud Ada bisikan Orang miskin lewat bantu Ada bisikan Nanti korin syaitan itu larang gitu kan? Malam masih panjang Masih ngantuk Nanti besok kamu ngantuk Nanti kamu ngini Nanti kamu begini Dibisik-bisikin semua supaya kita malas ibadah Tinggal manusia mau ikutinya mana Enaknya orang beriman sudah dibukain kedoknya tuh jadi jangan lagi ikuti syaitan, gitu kan? kita ikuti malaikat supaya kita benar. Bangun langsung paksain. lawan, solat, kan? itu yang benar. Nantuk akan hilang kok itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang terakhir di poin kedua ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Inna syaitana yajri min ibne adam majrad dam min al uruk fadiyku alaihi majarihu bil saum. Sesungguhnya syaitan itu mengalir tubuh manusia Melalui aliran-aliran darah pada urat-uratnya Maka persempitlah tempat-tempat keluar masuknya itu Dengan cara berpuasa Makin sering puasa Maka makin sulit Tertutup Saluran-saluran ya, darah itu tertutup Mereka jadi tidak bisa masuk Di sini sebagian ulama hadis bilang Betul-betul mereka mengalir darah manusia Jadi kalau kita bilang rajim, Lari itu Datang lagi yang lain Artinya seperti darah mengalir begitu terus. Jadi jangan nantun bilang, saya sudah bilang audzubillahirrahmanirrahim tapi kok masih ngantuk ya. Karena yang pertama dilempar panah lari, datang yang kedua. Yang si'a lari, syaitan a lari sepupunya datang. Audzubillahirrahmanirrahim lagi lari sepupunya pamannya datang. Terus begitu. Makanya harus engah untuk melawan. Sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Poin yang terakhir dalam masalah bab wali syaitan ini adalah poin yang ketiga. Ribuan manusia yang melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian aneh di berbagai tempat dan waktu yang tampak pada para wali syaitan atau paranormal. Ini para tidak normal ya Di antara mereka ada yang dapat mendatangkan bermacam-macam makanan dan minuman dalam sekejap mata Ada pula orang yang segala kebutuhannya dipenuhi oleh syaitan Ada lagi orang yang diberitahukan oleh syaitan tentang masalah-masalah gaib dan tentang sesuatu yang bersifat rahasia ada juga orang yang dibantu oleh syaitan hingga senjata tidak mempan terhadapnya ada pula orang yang didatangi oleh syaitan dalam bentuk orang soleh di saat ia sedang beristikah atau meminta keselamatan kepada orang soleh yang sudah mati dengan maksud mengelabui dan menyesatkannya serta mengiringnya kepada perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah jadi kadang-kadang syaitan ini melihat ya, kondisinya orang ini seperti apa kalau dia dasarnya memang tidak mau ibadah malas ibadah, suka maksiat ya syaitan hiasi di situ. Tapi kalau dia suka ibadah tapi dia tidak punya ilmu. Maka syaitan masuk ke masalah ibadah itu. Dihiasi. Banyak orang subhanallah menganggap dirinya sudah benar. Tapi perbuatannya salah semua. Dia kira sudah ibadah. Tapi syaitan hiasi seakan-akan benar. Padahal tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin diterima sama Allah. Untuk apa diutus, diutus Rasulullah SAW untuk dicontohin. Untuk diciplak. Menjadi panutan. Suri tauladan. Maka syaitan menghiasi orang-orang menjauhi sunnah Nabi SAW. Menjelma seperti itu seakan-akan ini perbuatan benar, sudah benar yang kamu lakukan, sudah benar yang kamu lakukan. Padahal dia sedang melakukan perbuatan dosa. Dan ada pula orang yang dibawa oleh syaitan ke suatu negeri yang jauh, atau syaitan datang kepadanya dengan membawa orang-orang tertentu atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dari tempat yang sangat jauh. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang mampu dilakukan oleh syaitan yang, dan jin-jin yang jahat. Jadi seperti dukun-dukun itu. Memang kadang-kadang di bawah dia oleh syaitan karena dia sudah memenuhi syarat-syaratnya maka sama syaitan dibawa ke negeri-negeri yang jauh untuk membuktikan kalau syaitan ini punya kekuatan. Padahal itu semua penipuan saja, hanya supaya manusia ini tunduk dengannya. Hal-hal seperti itu biasa terjadi sebagai akibat dari sangat buruknya jiwa seseorang disebabkan perbuatannya melakukan berbagai kejahatan, keburukan, kekufuran dan kemaksiatan yang sangat jauh dari kebenaran dan kebaikan. Jauh dari iman, takwa dan kesolehan Hingga mencapai tingkat kebusukan dan keburukan Jiwa yang dapat menyatukannya dengan ruh-ruh syaitan yang busuk dan jahat Maka pada saat itulah kesetiaan antara dia dengan syaitan bersemi Lalu syaitan membisikkan berbagai kejahatan kepadanya Dan masing-masing siap untuk saling berkhidmat Dengan segala kemampuan yang dimilikinya Maka dari itu, kelak di hari kiamat Dikatakan kepada mereka Allah membongkar dari sekarang Al-An'am ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'sharal jin, ya ma'sharal jinni kallastakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal ins, rabbana stamt'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalanalladhi ajjaltalana. Hai golongan jin dan syaitan, kenapa kalian sungguh banyak menyesatkan manusia? Lalu berkata kawan-kawan mereka dari manusia, justru membela syaitan-syaitan itu. Kerana akhirnya sahabatnya di akhirat juga mereka membela. Ya Rabb kami sungguhnya sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain. Artinya kami sama-sama saling minta tolong. Saling berikan sesajen, Ya saling-saling bantu membantu dalam kejahatan itu. Dan akhirnya kami juga sampai kepada ajal yang telah kau tentukan ya Allah. Lalu lanjutan ayat tadi Allah mengatakan. Makan neraka jahannam tempat kalian dan kalian kekal di dalamnya. Allah sudah bongkar. Artinya ujung-ujungnya syaitan ini pasti akan masuk ke dalam neraka. Perbedaan antara karamah aulia, kelebihan orang-orang yang beriman dengan perilaku-perilaku syaitan akan tampak pada etika dan perihal seseorang. Jika dia adalah dari golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang berpegang teguh pada syariat agama secara lahir dan batin, maka kejadian-kejadian ajaib yang tampak pada dirinya adalah karamah dari Allah baginya. Namun jika ia adalah orang jahat dan busuk Lagi jauh dari takwa Serta tenggelam di dalam berbagai kemaksiatan Kekufuran dan kedurjanaan Maka kejadian-kejadian aneh yang tampak pada dirinya adalah Bagian dari istidraj Atau tahap azab Dari Allah Atau merupakan bantuan dan pertolongan syaitan untuknya Jadi syaitan itu akan membantu orang-orang itu Membantu Seperti orang misalnya mau berbuat zina dia ingin sekali buat zina dia berusaha untuk mendapatkan orang itu maka syaitan bisikin tuh ada bisikan dalam hatinya cara untuk bisa mendapatkan orang itu sampai pada tingkat kalaupun misalnya kata-kata rayuannya juga yang syaitan bisikan masih belum bisa menakukan lawan jenisnya maka sampai pada tingkat syaitan menyuruh dia memaksanya, memerkosa menggunakan beragam cara nah dia kalau dia ikutin terus maka hancur gitu kan dan syaitan ini buruknya pada saat dia mengajarkan orang keburukan kemudian dia berhasil membuat orang itu melakukannya kalau orang itu dikeroyokin misalnya gara-gara dia memerkosa orang atau gara-gara dia mencuri nanti ditinggalin sama syaitan udah celaka ya celaka sendiri yang penting sudah hancur bagi dia begitu syaitan enggak bertanggung jawab dia tidak tampak gitu kan dia tidak tampak dan syaitan ini hanya berusaha menakut-nakuti saja bapak ibu sekalian tidak lebih dari itu tidak lebih dari itu. Kalau ada seseorang yang melihat penampakan-penampakan itu karena kelemahan jiwanya. Kalau imannya benar sama Allah tidak ada yang dilihat. Enggak mungkin. Syaitan tidak akan bisa menjelma di hadapan orang-orang yang beriman. Tapi kalau kepada orang-orang yang lemah imannya atau dasarnya pernah belajar ilmu-ilmu yang memang mengundang syaitan baru bisa. Kalau tidak maka tidak akan pernah. Terbalik. Syaitan akan selalu menghindari orang-orang yang beriman. Karena orang beriman begitu diganggu saja dia baca Itu saja artinya Ya Allah aku berlindung kepadamu Pencipta langit dan bumi Yang menciptakan juga syaitan Dari syaitan yang rajim Yang engkau lemparkan dengan anak panah ya Allah Kalau Indonesia terjemahkan dengan terkutuk Kalau saya lebih memaknakan Rajim itu rajam Dilempar dengan anak panah Jadi anak panah api membakar mereka Jadi orang-orang syaitan-syaitan tahu Kalau orang beriman dia tahu begitu dia merasa tidak enak merinding ada sedikit rasa takut langsung masih rasa cuba ulangi sampai 3 kali aja hilang itu pasti hilang kerana syaitan cuma bisa lakukan